Орбитите им се преплитат. На 10 октомври 1940 година стигнахме на Ел Шадай в 8 часа сутринта. Небето беше ясно и синьо. Разговорът се подхвана в 11 часа. Една сестра попита. Човек, какво трябва да еде, за да изгони страха? Човек, като еде вегетарианска храна, става по-смел. Центърът на съвестта е над центъра на страха. Човек като развие съвестта. тя взема излишната енергия на страха и я превръща в справедливост. Едно същество, което има разположение да постъпи с теб така, както с себе си, има любов. Има и една друга страна на любовта. Каквото и да му дадеш, Той го оценява. Можеш да му дадеш и една боровинка, но Той я цени. На едно същество, което обичаш, ще му дадеш най-хубавия плод от кошницата. Тази светлина, която идва отгоре, е Божията любов. Божията любов през целия ден те огражда и ти дава всичко каквото искаш. Ние търсим повече. И не е лошо да търсим повече, но аз имам половин хляб. Отрязвам и давам някому по-голямата част, защото имам още един хляб. Но не мога да му дам целия хляб, понеже отзад иде още един. На двама души, които се обичат, орбитите им се приближават, пресичат се и после се отдалечават. При отдалечаването те вече не се обичат. Но някога пак ще се обичат, понеже ще се срещнат в своите орбити. Земята изминава в минута близо 1800 км. От друга страна, Слънцето се движи заедно с цялата Слънчева система. В пространството земята обхожда все нови и нови места. Това пространство към което се приближаваме се оголемява и това от което се отдалечаваме се смалява. Ние сме в предградието на Млечния път. А някой пита какво ще прави. Ще учиш. Сега хората още разглеждат парахода, с който пътуват. А един ден, когато го изучат, ще ги интересува местността, през която минават. На слънцето живеят ангели. Те изпращат светлина и плодове. Цялото растително царство е под тяхно ведомство. Една сестра попита, какво значи втора смърт, за която се говори в писанието? Втора смърт означава второ ограничение.